Отсурався всього козацького, українського, а воно, кляти, те українське, прохоплювалося словами, звичками. На ту мить пива не було в залі, і пан Крицький сів за стіл неподалік від дверей, за яким і Телеха вже міг підняти не кожний. Рейтари, які приїхали з Крицьким, внесли в Голянку свіжий подих. Стрілили пробки, Загули барила, задзвеніли келихи. Вернувся пиво. Крицький підійшов з келихом до нього, привітався. Випивши за гостя, запитав в чемності, як тому ведеться, чи бунтують хлопи. А тоді сказав, що колись дуже давно проїздив цими місцями і пам'ятає старий палац, квітники та водограї. «Замок вже не можна було відбудувати?» – запитав а сам придивлявся до пива. Роки ні над ким не пролітають голубами постарів і пиво. Маленькі, притиснені до потилиці вуха, здавалося, приплюснулися ще дужче, Привизаний наперед чорний чуб порідів, у ньому поблискували срібні волосини, повущали, скаламутилися очі, крутіше повипиналися над дуги. З роками більше і більше ставав схожим на драківливого чорта, котрому щось не вдалося в житті. Хоч здавалося, вдалося все, доскочив багатство, урядів, навіть військової слави. На ньому дорогий, шитий сріблом кунтуш, турецький пояс, чоботи з позолоченими бляхами. «Я не захотів», – сказав Пиво. «Там були чужі предки. Вночі вони полюбляють ходити по кімнатах, брязкотять шаблями». «Ви боїтеся брязко ту шабель?» «Ні, але то петельні шаблі». Бо утомлений, похмурий. «Котра година?» запитав. «Може пора запалити фейерверк?» Крицький поклав на долоню золотий годинник, який висів у нього на шиї на золотому ланцюжку. «Дев'ята. Ще рано. Вип'ємо?» «Немало що випити. Нудьга», раптом сказав пиво. «Нудьга». Погодився Крицький. Вип'ємо за те, щоб не пити. Го, засміявся пиво. Дошпетно. Чули? гукнув. Уже ніхто нікого не чув. Крицький вернувся на своє місце. На нього ніхто не звертав уваги, всі були п'яні. Одначе по хвилі Крицький постеріг, що чоловік у гороховому жупані, який сидить навпроти нього, лише вдає п'яного. Допіру його за цим столом не було. Звідки він узявся? Чого тут сидить? Міцний, натоптуваний, голова без шиї, кругла і велика. Ба, це ж дрюк! Пивів поплічник, охоронець і містр. Вдає п'яного, а сам зиркає тверезими очицями, приглядається, гризе баранячу ногу. Впустив, навмисно чи насправді нагнувся під стіл. Знову дивиться на сторону, а очі косують на Крицького Холодний жучок дряпанув колючими лапками по грудях Впізнав чи просто стежить Впізнав, видно по очах, оглядається Зараз підведеться і піде за помічу Гороховий жупан справді підвівся В цю мить освітилися вікна зали Вдарив фейерверк Крицький підвівся також «Ей, ви! Я хочу вам сказати!» І простер руку. Другий випал, друга заграва. Воднораз глухо михнула схована у рукаві критського картечка. Всі кинулися до вікон. Гороховий жупан похитнувся, сів, похитнувся знову і важко похидився на стіл. Ніхто на те не звернув уваги. Вже чимало п'яних спали за столами і під столами. Крицький удав, що також поспішає до вікна. Відтак, поза спинами, пішов до дверей. Він зайшов до кімнати одразу за пивом, котрий навіть не встиг зачинити за собою двері. Здивовано оглянувся. «Ви? Що вам треба? Фейерверк краще дивитися з тераси або з ганку?» «Я прийшов подивитися на тебе, Федере. Востаннє!» Вимовив ці слова майже з насолодою. Хоч їм обом однаково, рівною мірою загрожує смерть, але те вже у Божій волі, а пиво у волі білокобилчиній. І щось немов би скотилося з душі, неначе вже сповнив усе, хоч ще нічого не сповнив. Пиво здригнувся, напружився, вмить протверезів. Горів на горіховому столику трисвічник, довгі білі свічі вже станули до половини – Збігали окапи на мене срібло, полум'я освітлювало алкір, невелику кутову кімнату, прибрану килимами, на стінах висіли панцирі, месюрки, шаблі, рушниці та пістолі. «Чого тобі?» – мовив хрипко пиво і відступив на крок. «Прийшов поквитатися». «За що?» «За все. За сестру, за зраду» і потягнув з голови перуку. «Білокобилка!» Я. «Міг би убити тебе з-за рогу, але хочу видіти твій страх. Бери шаблю, в тебе їх добіса». Не міг убити пива беззбройного. Після такої помсти йому було важко жити. У пилових очах мерехтіли вогники, засвічені люттю. Тонкі губи здригнули, стиснулися міцно. Дав я хука!» «Правда, вбив шпона. Бери шаблю, У мене мало часу». «Та я, коли вже...» І враз щось загреміло, кімната провалилася в пітьму. Пиво перекинув трісвічника. Залунав передзвін у пиво-чоботи на високих закаблуках з дзвіночками, вправленими в закаблуки. Білокобилка відступив від дверей, але недалеко. Сяйнуло світло, мерегко. Дрібними білими вогнями останній фейерверк. В ту мить Білокобилка відхитнувся і вчасно. Палахнув постріл. Пиво-примішк. Але Білокобилка знав, де він. Регіментаря видавав запах парфумів. Семен кинувся вперед і зупинився, просто перед ним щорщипіло і свистіло. Пиво на вмання гарячково сік шаблею повітря.